și în și pe pământ, tată, și sfânt. Aici este preotul Valeriu, din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru onoratul public ascultător programul numărul 254. Iubiți ascultători, vom vorbi astăzi cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră din Evanghelia de la Matei, capitolul 27. Vom începe studiul nostru cu versetul 52. Înainte însă de parcurgerea textului, pentru care, după ce ne-am rugat, l-am pregătit cu multă responsabilitate și totodată cu multă bucurie, vreau să vă spun și dumneavoastră cele ce am citit într-o carte despre Mahomed. Vedeți, dumneavoastră, dacă avem o inimă deschisă spre Dumnezeu și cele bune, găsim învățături folositoare pe care le putem lua chiar din laturile negative ale vieții. Un astfel de exemplu ni este oferit de un obicei curios al Mahomedanilor, despre care iată ce am citit. Mahomedanii au și ei un fel de Ierusalim al lor și anume Meca, orașul lor sfânt din Arabia. Mahomedanii spun că în acest loc s-a înălțat la cer profetul lor, Mahomed. Din toate colțurile lumii, ei vin aici în pelerinaj, așa cum creștinii merg la Ierusalim. În vremurile de demult, pelerinii arabi aveau un obicei înfiorător. După ce ei erau multe țări înfruntând greutăți și primești, ajungeau în sfârșit la Meca, locul mult visat. După ce se închinau în acest loc și vedeau Meca, pelerinii, înainte de a părăsi locurile sfinte, ce credeți că făceau? Își ardeau ochii pentru a nu mai privi și vedea nimic altceva. Iată ce ziceau ei. Allah ne-a ajutat să vedem acest loc sfânt. De acum încolo nu trebuie să mai privim deșertăciunile acestei vieți. Ne ardem ochii pentru a nu mai vedea decât locul cel spune și pe Mahomet, profetul nostru. Desigur, iubiți ascultători, practica aceasta este cu totul nefolositoare și nescripturiptică, deoarece Domnul Isus ne spune la Evanghelia cea după Matei, capitolul 15, cu versetul 19, că din inimă, deci nu din ochi, ci din inimă ies gândurile rele, adulte, desprânări și toate celelalte, păcate pe care le se vășește omul. La ce folos atunci să scoți ochii câte vreme inima produce în voie, mai departe gânduri rele, adultere, desprânări și toate celelalte? De ce folos mi-ar fi mie dacă aș vrea să zicem să distrug băutura dintr-o țară? De ce folos, zic, mi-ar fi dacă aș merge în toate magazinele și aș culege toate sticlele de băutură și le-aș arunca în mare? Fabrica va face altele mâine. Deci dacă vreau să distrug băutura dintr-o țară, să zicem, va trebui să distrug fabricile care o produc. Dacă vrem așadar să distrugem ochiul care privește lucruri de șeptăcinile lumii acesteia, nu avem nimic cu ochiul, ci trebuie să distrugem fabrica, inima cea rea din care ies poftele care mână ochiul spre lucrurile de Vedem așadar că inima este cea care trebuie schimbată, iar schimbarea aceasta o face Domnul Hristos la toți aceia care îi dau voie și îi cer cu stăruință. Doamne Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc, ajută-ne să te credem cele ce ne spui în cuvânt că inima este deznădăjduit de înșelătoare și nespus de rea. Numai Tu o poți schimba. Ajută-ne ca din programul de astăzi să învățăm Adevărul acesta să recunoaștem, să ți dăm voie să ne dai o inimă nouă, sfântă și curată, prin care să te slujim spre slava ta și pentru fericirea noastră veșnică. Amin. Omule ce ștribeac, Iisus Matei azi în altă oprac. tu săi un trectuoasă-l cuvins Caută-l pe Dumnezeu Cât mai ține harul său Căci zilele tale trec pe râd că curând te vei trezi Dar poate va fi târziu Harul de la neamul s-a sfârșit Dacă vrei să scap de păcat, de sarcină vine la sângele Domnului Sus, Sângele mielului este cel care te scapă. Iubiti, ascultători, suntem în capitolul 27 de la Matei, în care vom citi versetul 52, urma de gândurile care îl însoțesc pentru început. Mor, mintele s-au deschis și multe trupuri ale Spinților care muriseră au înviat. Multe minuni s-au întâmplat cu ocazia morții Domnului Isus. Pământul s-a cutremurat, soarele s a întunecat, stâncile s-au despicat, perdeaua templului, s-a rupt de sus până jos și una din cele mai semnificative minuni a fost deschiderea mormintelor și învierea multor trupuri ale sfinților. Într-adevăr, așa cum spusese odată Domnul, dacă bobul de griu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Moartea bobului de grâu, adică a Domnului Isus, a fost urmată de un rod atât de bogat, încât nu sunt cuvinte să poată fi cuprins. După cum spunea Tertulian într-una din scrierile sale, sângele martirilor este sămânța bisericii. Moartea Domnului Isus a deschis ușa împărăției morții și de acolo au ieșit mulți și cu trupurile, dar mai ales au ieșit duhovnicește. Cei care au ieșit cu trupurile, au ieșit ca să depună o mărturie în fața celor care nu aveau ochi duhovnicești, ca să vadă pe cei înviați duhovnicește. Căci nu era încă timpul învierii trupurilor care va fi în ziua judecăți de pe urmă. De la moartea Domnului Isus și mai ales de la învierea Lui și până la venirea sa a doua oară, este timpul învierii oamenilor din moartea păcatului, moartea duhovnicească. Așa că cei mai mulți dintre sfinții care au înviat cu ocazia morții Domnului Isus, au înviat cu trupuri duhovnicești ca și trupul cu care a înviat Domnul. Într-o traducere a Noului Testament spune chiar așa. Mulți dintre sfinții care adormiseră s-au sculat duhovnicește adevărat. Este vorba despre traducerea Goodspeed. Acolo unde jertfa Domnului Isus Hristos este o realitate în credința cuiva, I se deschide orice mormânt în care a zăcut. Cei care nu vor să creadă, se lipsesc de harul vieții și al fericirii. Și oricine dorește să creadă, va ajunge la acest har și va înțelege limpede, nu numai minunea de atunci, ci și toate tainele duhovnicești ale adevărului. Numai aceia cred cu adevărat, care vin mai întâi cu povarea păcatelor la Domnul Isus printr-o pocăință sinceră. Ei ajung să înțeleagă și taina învierii celor din ceasul morții Domnului Isus. Cei care sunt înviați duhovnicește înțeleg toate învierile, dar aceia care sunt morți în păcat nu pot înțelege nimic din tainele dumnezeiești. Dacă moartea Domnului Isus nu a despicat încă stânca necredinței mele, atunci nici învierea Lui nu mă va învia, iar eu sunt încă în păcatele mele și umblu în întunericul deznădejdii de sufletul acela care se lasă despicat. El are parte de înviere și de slavă în împărăția cea minunată și veșnică a Lui Dumnezeu. Iată cele ce ni se spun în continuare în legătură cu Sfinții aceștia care au ieșit din morminte odată cu răstignirea Domnului Iisus în versetul 53 de la Matei 27. Ei au ieșit din morminte după învierea Lui, au intrat în Sfânta Cetate, și s-au arătat multora. Faptul că acest sfinți în viață au intrat în Sfânta Cetate și s-au arătat multora, înseamnă că ei erau morți de curând și că puteau fi recunoscuți de norodul în mijlocul cărora au trăit. Altfel ar fi fost considerați niște străini excroci. Poate printre cei în viață era Simeon, bătrânul de la templu, Ana, fica lui Fanuel, care de asemenea trăia în cea mai frumoasă neprihănire așteptând pe Mesia. Poate era Iosif cel neprihănit, bărbatul Maicii Domnului și alții care au trăit în spințenie, și poporul recunoștea lucrul acesta. Poate să fi fost chiar și Ioan Botezătorul. Două motive principale au stat la rădăcina acestei minuni. 1. Dovada puternică și de neclintit că prin moartea Domnului Isus, cheile împărăției morții au fost luate de el, slavă lui așa cum ni se arată în Apocalipsa 1, cu 18, și că de acum încolo morții au intrat sub stăpânirea lui și că ei vor fi înviați la timpul potrivit. Al doilea motiv este acesta. Dovada dragostei Domnului față de poporul său și chiar față de cei care l-au răstignit. El a trimis aceste mărturii zdrobitoare ca să îndemne pe toți la pocăință și să îi îndemne pe cei ce l-au lepădat să-l recunoască totuși ca drept răscumpărător al lor. Mai este un namănunt aici care nu trebuie scăpat din vedere și anume, ei au ieșit din morminte după învierea lui. Au intrat în Sfânta Cetate și s-au arătat multora. Așadar, după învierea lui. Dacă n-ar fi fost cuvintele acestea în Evanghelie, atunci cele scrise de Sfântul Apostol Pavel că Hristos este pârga celor adormiți sau cel din Teirod sau cel născut dintre cei morți? N-ar avea înțeles. De aici reiese limpede însă că sfinții înviați au ieșit din împărăția morții după învierea Domnului, fiindcă aveau o înviere asemănătoare cu a Lui. Mormintele s-au deschis când Domnul și-a dat Duhul, dar morții au ieșit din ele abia după învierea Lui, adică l-au așteptat pe El, ca El să fie în fruntea celor înviați. Ei aveau trupuri duhovnicești ca și Domnul și în felul acesta au intrat în Sfânta Cetate, arătându-se multora, nu tuturor, cum și Domnul Isus s-a arătat. Mormântul se deschide prin jertfa Domnului Isus, iar mortul iese afară din el după învierea Mântuitorului. Unde s-a petrecut cu adevărat învierea Domnului sus într-o inimă? Acolo este ieșire din orice mormânt. Cei înviați duhovnicește nu pot rămâne ascunși. Mulți ei văd și îi recunosc. Încă un gând mai trebuie subliniat aici. Sfinții înviați n-au mai locuit în cetatea în care trăiseră, ci doar s-au arătat, au stat de vorbă cu unii și cu alții ca mărturie a Harului Lui Dumnezeu. Cei înviați duhovnicește nu mai locuiesc cu cei morți în păcat, deși mai vin prin cetatea lor, dar numai ca să mărturisească minunea învierii. Haideți acum să ne întoarcem puțin să vedem ce s-a întâmplat cu cei care erau martorii răstignirii Domnului Isus. În versetul 54 citim, Sutașul și cei care păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut cu tremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis, Cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu! Iată, iubiți ascultători, că zguduit de cele întâmplate, Sutașul Roman n-a mai putut rămâne nepăsător, ci s-a lăsat biruit de adevăr și a mărturisit cu putere, Cu adevărat omul acesta a fost Fiul lui Dumnezeu! Puțini sunt cei care l-au cunoscut în felul acesta. Un om al lui Dumnezeu mai de demult spune așa. Cerurile l-au cunoscut și au trimis ostea și îngeri ca să cânte la nașterea lui. Marea l-a cunoscut și s-a făcut tare ca el să poată umbla pe ea. Pământul l-a cunoscut și s-a cutremurat la moartea lui. Soarele l-a cunoscut și s-a ascuns razele. Stâncile l-au cunoscut pentru că s-au despicat. Lumea nevăzută l-a cunoscut că ce-a dat afară pe morții ei, dar inimile celor necredincioși nu l-au cunoscut și nu s-au zdrobit prin pocăință. De aceea Sutașul a rămas singur. Observăm deci că Sutașul a ajuns la încredințarea că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu și de aceea a strigat cu putere această încredințare, ca să audă și ceilalți din jurul crucii Domnului și nu numai ei, ci să audă toate veacurile să auzim și noi cei de astăzi. Mărturisirea aceasta a izvorât nu numai dintr-o credință a capului, ci dintr-o convingere adâncă a inimii. A fost într-adevăr o predare a vieții lui, Domnului, către Domnul Isus, care a fost în stare să-L mântuiască în chip de săvârșit. După tradiția, Cesutaș spune că se numea Longinus, și se spune că, îndată ce s-a întors de pe Golgota și a dovedit pocăința printr-o mărturisire continuă a Mântuitorului Hristos, primind mai târziu și botezul. Era atât de râvnitor încât nu ținea seama de niciun pericol. S-a dus în patria sa, se presupune că ar fi fost Capadocia, și mărturisea pe Hristos fără teamă pentru care a primit moarte de martir. Nici o întoarcere la Dumnezeu nu este atât de sigură de statornic și gata de jertfă ca aceea care s-a produs în urma zguduirii sufletului datorită morții Domnului Isus. Crucea are o putere tainică și a pătrund în adâncul ființei omului mai mult decât învățătura teoretică a adevărului. Sutașul s-a convins prin cruce de adevăr, de aceea a rămas credincios până la moarte. El nu s-a rușinat, ci îndată ce s-a convins de dumnezeirea Domnului Isus, l-a mărturisit cu hotărâre. Doamne, dă-mi te rog și mie harul acesta al Tău de a Te mărturisi cu râvnă și dragoste fierbinte în orice timp și în orice loc cât voi trăi. În continuare, la versetul 55, aflăm cum au reacționat la aceste împrejurări și altă grupă din cei care au participat la răstignirea Domnului Isus. Citim versetul. Acolo erau și multe femei care priveau de departe, ele urmaseră pe Iisus din Galileea ca să-i slujească. Fericită este inima care vine la Iisus și se aripește de el, nu cu alt gând decât acesta, ca să-i slujească. Se spune despre femeile acestea că ele îl urmaseră cu gând ca să-l slujească. Iată un gând duhovnicesc. Galileea, în întâlmăcire, înseamnă ținutul păgânilor. Femeile care urmau pe Domnul Isus veneau dintr-un loc pe care Iudei din Ierusalim îl socoteau necurat. Dumnezeu însă nu gândește și nu privește ca oamenii. El scoate aurul din cele mai respingătoare locuri și are aceeași valoare ca și aurul scos din locuri de cinste. Filozoful nostru român, Lucian Blaga, spune așa Aburii care se ridică dintr-o baltă murdară sunt tot așa de curați ca și aburii care se înalță din cel mai limpede râu. Femeile au urmat pe Iisus cu gând ca să-i slujească. Adevărata urmare a Lui Hristos este aceea care slujește, care se dăruiește, fără să aștepte vreo răsplată. Cine urmează pe Iisus în felul acesta, niciodată nu-L va părăsi. Fie vreme bună, fie vremerea, el rămâne statornic în slujba lui pe care și-a ales-o din dragoste. Numai din dragoste se poate sluji cu adevărat, căci dragostea după natura ei nu caută folosul său. Când vii la Iisus, nu cu gând să primești ci să dai, niciodată nu vei fi clătinat de lângă el. Și numai cine vine așa, va fi umplut cu izvorul tuturor harurilor. Isus se dă în întregime, acelora care mai întâi se dau ei lui în întregime. Cine însă vine la Domnul Isus numai cu gând ca să primească, să tragă vreun folos, fie material, fie duhovnicesc de la el, niciodată nu va putea avea bucuria de plină pe care el a făgăduit-o că o va da acelora care îl urmează. Niciodată nu va avea siguranță și statornicie în încercări. Acela care vine la Domnul Isus numai ca să primească, niciodată nu va gusta din pacea și lumina tainică pe care mariile o primiseră și care le întărește viața și le-a înrădăcinat și mai mult în el, chiar când era bagiocorit și chinuit. Acolo unde este interes, nu mai este credință, nici dragoste, nici adevăr. Eu mă predau adevărului fiindcă este adevăr, indiferent ce va fi cu viața mea după aceea. Și voi mărturise adevărul fiindcă este adevăr? indiferent că voi fi ascultat sau nu de cineva. Minciuna poate să aibă la un moment dat o lume întreagă de partizani, iar adevărul să nu aibă niciunul. Dacă îl iubesc, voi rămâne cu el, chiar dacă toți m-ar socoti nebuni. E mai bine să fii nebun cu adevărul, dacă se poate spune așa, decât să fii înțelept cu minciuna, dacă s-ar putea spune că este vreo înțelepciune în minciună. Cine slujește adevărul? va fi și El slujit de adevăr. Cine slujește Domnului, va fi și El slujit de Domnul. Cine își dă viața adevărului, adevărul își va da viața și felul său de a fi aceluia. Femeile au urmat pe Iisus din Galileea ca să-i slujească. Ce fericită slujbă! Ce adevărată urmare! Cine dă tot, va primi tot. Femeile au fost ultimile ființe care au însățit pe Domnul la mormânt și au rămas în fața mormântului. Și tot ele au fost primele ființe care au întâlnit pe Domnul în dimineața învierii. Cine stă cu El în suferință și în moarte, va avea parte cu El și la viață și la slavă. Dragul meu, cu ce gânduri mei pe Isus? Dacă îl urmezi numai cu gândul ca să-l slujești ferice de tine, nimic nu te va clătina din credință și din dragoste. Dacă îl urmezi numai ca să fii mântuit, numai ca să ai tu vreun folos de la el, te vei clătina în vreme de încercare. Cercetează-te și îndreaptă-te pe calea cea bună până mai este încă vreme. În versetul 56... Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a găsit cu cale ca prin gura Evanghelistului Matei să ne dea câteva nume ale celor care îl însoțeau. Iată cine erau. Între ele era Maria Magdalina, Maria mama lui Iacov și a lui Iosei și mama fiilor lui Zebedei. Putem să vedem că multe marii au urmat pe Domnul Isus. În adevăr, după cum era numele lor, Maria înseamnă amărăciunea, mai înseamnă cea bine mirositoare și mai înseamnă Doamna. În înțeles duhovnicesc, așa era și viața Mântuitorului nostru. El purta amărăciunea crucii din pricina păcatului nostru, dar răspândea mireasma cerului din ființa lui și în toate s-a dovedit stăpânul sau domnul cerului și al pământului. El și-a dat viața de bunăvoie și și-a luat-o iarăși. Așadar, între el era Maria Magdalena. Maria, mama lui Iacov și a lui Iose, și mama fiilor lui Zebedei. Despre ucenici nu se pomenește nimic, sau aproape nimic, în ultimele clipe ale vieții de gerfă pe crucea Domnului Isus. Dar se pomenește despre mamele lor: mama lui Iacov și a lui Iose, mama lui Iacov și Ioan, fiilor lui Zebedei, și mama Domnului Isus. Fericite mame! De fapt, despre mama Domnului Iisus ni se amintește în Ioan 19, cu 25. Inima de mamă nu cunoaște frică și piedică. Ea știe numai să se dăruiască. De aceea, pe pământ, nu este dragoste mai dezinteresată, mai fierbinte și mai jertfitoare ca dragostea de mamă. După dragostea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus, urmează dragostea de mamă. Și în Sfânta Scriptură, și în istoria omenirii, Mamele ocupă un loc de frunte și dragostea lor a făcut adevărate minuni. Cu toată dreptatea, spunea un filozof credincios, printre minunile lui Dumnezeu din Univers, una din cele mai mari este inima de mamă. Inima de mamă iubește pe fiul ei, fie că el o ascultă sau nu, fie că îi face bine sau rău. Ea iubește pentru că nu poate altfel. Așa e natura ei. O poveste persană spune că fiul unei mame căzuse în brațele unei femei păcătoase care-i ceruse ca preț pentru dezmierdările ei inima mamei lui. Fiul s-a dus și-a ucis mama, i-a scos inima, a pe cal și a pornit în goană mare ca să o ducă amantei. Pe drum calul s-a împiedicat și a căzut cu călăreți cu tot. Inima mamei, care era înfășurată într-un ștergar, s-a rostogorit în țărână. Și de acolo, din țărână, cu glas durut, întrebă, Fiul meu, ai căzut rău, te-ai lovit cumva? Lângă crucea Domnului Isus au rămas până la urmă inimile de mamă. Ele au înțeles mai limpede taina crucii. Inimile lor de mamă s-au alipit de inima Domnului, încărcându-se cu suferințele Lui. Inima de mamă ne dăruiește Duhul Sfânt, dacă îl lăsăm să lucreze în noi taina nașterii de nou. Inima nouă duhovnicească este inima de mamă care naște fii pentru împărăția lui Dumnezeu. Așa era Sfântul Apostol Pavel, așa au fost toți apostolii după primirea Duhului Sfânt, așa sunt toți credincioșii adevărația lui Hristos. Slăvit să fie Domnul și Mărețul Lui nume. În versetul 57 ni se istorisesc următoarele lucruri care s-au petrecut după aceea. Spre seară a venit un om bogat din Arimathea numit Iosif, care era și el ucenic al lui Isus. Evanghelie vorbește despre oarecare Iosif din Arimatea care și-a adus și el contribuția la coborârea Domnului de pe cruce și în mormântarea lui. El este numit cu mai multe titluri după cum urmează. Om bogat, în Matei 27, Om bun și Evlavios, în Luca 23, cu Vază al Soborului, în Marcu 15, așteptător al împărăției lui Dumnezeu, tot în Marcu 15, și ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns, în Ioan 19, cu 38. Dacă acest Iosif n-a avut curajul să se dea pe față ca ucenic al lui Iisus în timpul vieții Domnului, din pricina de frica iudeilor, a primit acest curaj în momentele cele mai grele, când Domnul Iisus se afea pe cruce și mai ales când a murit. Moartea Mântuitorului l-a înviat duhovnicește pe Iosif din Arimatea. Chinurile de pe cruce l-au izbăvit de frică. Când s-a întrunit soborul ca să sândească pe Domnul Isus, Iosif, care era un sfetnic cu al soborului, n-a fost prezent ca să nu se mânjească cu sângele nevinovat al mielului Dumnezeu. Dacă atunci s-a ascuns, acum când Domnul împlinise tot ce trebuia împlinit, și când avea nevoie de un ajutor, iată că vine Iosif din Arimatea, om bogat și bun, ca să dea ultimile îngrijiri trupului Domnului. Așa lucrează Harul lui Dumnezeu. În clipele cele mai grele pentru Hristos și lucrarea lui, ridică din ascunziș câte un lucrător care înviorează cu ființa lui toată lucrarea. Iosif din Arimatea, om bogat, bun, evlavios, sfetnic cu vază al soborului, Ucenica lui Sus, iese din ascunzișul lui și toate calitățile și darurile pe care le are, le pune în slujba Mântuitorului și a celorlalți ucenici ai lui. Dacă avem pe inimă lucrarea lui Dumnezeu, dar ne lipsește curajul, Dumnezeu ne trimite vreme potrivită și un Duh nou care ne ridică din orice stare rea, punându-ne în slujba sa. Totul atârnă de credința sinceră care să lășreește în inimă. Chiar dacă ea este nebușită de spinii, fricii și ai rușinii, până la urmă va ieși biruitoare. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului numărul 254 al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca Domnul Dumnezeu să ne ofere cât mai multe prilejuri tuturor acelor la care avem o credință șovăitoare. Să fie scoasă la lumină și să fie dovedită tuturor celor din jurul nostru prin acte de dăruire față de lucrarea Domnului, cum am văzut în cazul lui Iosif din Arimathea.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 Și când Cu el Viruim Cu el Viruim Oricât de-ndârjita E lupta Cu De-n gârșit